Det er lidt en underlig situation, jeg er kommet i, i dag, kan jeg mærke på mange måder, fordi der er sket en ting, som jeg ikke troede skulle ske nogensinde faktisk, fordi nu er der gået så lang tid, så det kunne det lige godt være, at nu er der også lidt lige meget med, I skulle mødes, men Ida, mm. vi har fået besøg en i dag, som er i min familie, ja. så, og I har skrevet sammen. Det har vi, vi er online venner. Online-venner, ja. jeg, øh, Jeg spurgte også, hende er dag. Øh, hvad uh -huh. du selv vil kalde jer. Jeg, jeg kan godt lide at tease lidt nu. Okay. Øh, og hun kalder lidt for pændevenner, at hun skulle møde en internetven. <laughs> ja, det er meget øh, godt beskrevet. Og jeg håber selvfølgelig, at øh, I ender med at være venner øh, efterfølgende nu. Men det er dig, Malene. Det er det, ja. Hej. Og du, hej med dig. Og du er min... Øh, du, <laughs> hej med dig. Du er min søster. <laughs> ja, ja. Og... Øh, så. Altså, jeg kan godt mærke, at det er vi står os lige ned i stuen lige før. og Ikke fordi det, det er ikke en dårlig ting, men det er underligt altså, at se jer i samme lokale på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, hvad det er, men det er fordi, sådan, at lige siden jeg flyttede fra, til København, jo, øh, der startede jeg jo som praktikant ud på The Voice, og der mødte jeg dig, Ida. Og vi var ikke lige sammen i starten, der var lidt kontroverser. Men efter et halvt års tid, der begyndte vi så at hænge ud, og det, og det har jo været ret intenst i, i over to og et halvt år. Og I har ikke mødt hinanden, og nu møder jeg så hinanden. Ja. Så det er som om, at nu skal du, Ida, møde en, der har været i mit liv i 25 år, og du, man skal møde en, der har været intenst i mit liv i to og et halvt år. Og, det er jo, og fordi jeg nok synes, det er mærkeligt, det er jo nok, fordi der er en eller anden lille mand inde i min krop, der siger, hvad hvis det er, det er jo galt? Det tror jeg ikke, det gør. Nej, nej, det, nej, det tror jeg det... det heller ikke nu, men altså sådan, lad os nu sige, altså... Men nej, jeg, jeg er i trykkehænder, så det, Velkommen til podcasten, Marlene. Tak, ja. tak, tak. Ja, ja. Tak fordi jeg må oh, være med. Og Lasses, Lasses lange tale, og <laughs> ja. for tale. Men... Oh, jeg tager lige noget mere dansk mand. Ugammel dansk mand her. Lad har åbnet en dansk mand, der har stået heroppe på, på loftet i måske 14 dage, uden at være lukket. Ja. Der er ikke været meget, meget bros derbage inde. Det er der heller ikke. Der er intet brus, Selvom der er bobler i, så er der intet brus tilbage. <laughs> men... Jeg kan godt at høre, Marlene, hvordan har du det egentlig med at være med nu her? Jamen, jeg var, var faktisk sådan lidt øh, nervøs. Også fordi, at øh, jeg har hørt rigtig meget om dig, Ida. Øh, og vi har skrevet sammen her på det sidste. Øh, så det var... Jeg var faktisk sådan lidt nervøs. Altså sådan det der med, at det var en eller anden form for en pændeveninde, eller en eller anden, jeg havde skrevet breve sammen med, som jeg lige pludselig skulle møde. Som jeg synes var enormt nice på skrift, og hvad jeg ser på øh, de sociale medier, medier. Men hvad så, når vi så i virkeligheden? Altså, og hvad vil du synes om mig? Alt efter hvad du har hørt fra Lasse af, selvfølgelig, ikke? der jeg var faktisk sådan lidt, uh, lidt nervøs, kunne jeg godt mærke. Det er jo lidt ligesom sådan en date, som vi lige har talt lidt om i et uh, forrigt afsnit med Nicolas. at Der sidder vi nemlig og tale om det der med, at det er ret nøjeren at skulle møde folk, som man potentielt skal blive sådan gode venner med. Og så uh, være sådan sin bedste udgave af sig selv på en anden måde, end hvis man er på en date. For der er du altid sådan, nå, hvis ikke det går, så går det ikke, og så går jeg bare tilbage og swiper. Eller Præcis. hvad ved jeg, ikke? Men hvor det her, det er sådan... Det er jo ikke så rart, hvis ikke, at vi kan få det derop. Vi det godt med Nej. <laughs> Nej, så er det jo lidt det, der sidder en tredje mand nu. Ja, det er dejligt. <laughs> på den her. Jamen, jeg havde, jeg havde det faktisk lidt ligesom om, det var en form for et blind date, ja. at jeg var blevet sat op. Ja. Af en eller anden. Ja. Ja. Det er, vi er jo blevet sat lidt op. Altså. Ja. ja. Men vi er i hvert fald rigtig glade for, at du har lyst til at være med, og jeg synes, det var lidt sjovt, at vores første møde skulle dokumenteres på den her måde. Ja. Men jeg kan godt forstå, at hvis du har lidt nærmere på over, at det også både er et første møde, og så samtidig også noget, der bliver optaget. Jeg kan godt mærke, at jeg er sådan lidt underlig i det, <laughs> og jeg, sådan, i min tale bliver jeg sådan lidt vildt underlig. Men det, det tænker jeg nok skal blive rigtig, rigtig godt. Jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til det her afsnit. Mm. Det har jeg også. Jeg har været spændt. Ja. Meget spændt. Og øh, vi, skal jo, vi skal jo tale lidt om venskaber i dag, Malene. Ja. Øhm, og vil du ikke sådan... Nu, nu har de andre, der har været med, ligesom forklaret, hvad der er vigtigt for dem i et venskab. Øh, og om altså mange af de samme ting går igen, det her med, med lojalitet og de her ting. Vil du ikke fortælle, øh, i stedet for, hvem hvem din de vigtigste venner? Altså, øh, jeg tror ikke kun, jeg har en. Jeg har to. To vigtige venner. Bedste venner. Og det er øh, min veninde Dorte, og så er det dig, Lasse. <laughs> min lillebror. Tak for det. Ja. Øh, specielt Dorte. Altså, jeg kalder hende for min livsmarker for hun er der bare altid. Og jeg tror, det der er vigtigt for mig i et venskab, det er det der med, at der er tryghed, og at der er, sådan, er plads til alle mulige sådan, særheder, og man accepterer hinanden. Men specielt det der med, at, altså, at der er tryghed. At jeg ved, at jeg kan regne med den her person, og de kender mig nok til at være der, uden jeg skal spørge, dig. Eller spørge det dem. Det. Mm. Øhm, ja. og, altså, ja. og lidt det samme med dig. Altså, jeg føler lidt, at vores forhold har fået et andet, sådan en anden status med, at vi er, altså vi er søskende, men du er ligesom også, du har ligesom rykket stadiet højere op ved, at du også er min, du er min bedsteven, mm. så du er ikke bare min bror mere. Det er ligesom blevet til noget, en anden dimension af, af, af hvad det bare skulle have været, fordi lige meget været, vil vi jo altid være i familie, men der er ikke nogen, der siger, at vi behøver at have haft en relation som, mm. som bedste øhm. Ja, og ja, det er jeg vildt glad for. Og det er lidt det samme med dårligt Det er også så klischéagtigt at sige det der med, at ens venner bliver ens familie, men det er virkelig det, jeg sådan føler omkring mm. hende, fordi at hun er mit hjerte, hun er min livsmarker. Øh, vi skal blive gamle sammen i vores kolonihave og sidde med hængepatter mm. og drikke og snakke om, <laughs> hvor fede vi selv er og hvor irriterende resten af verden er. Altså sådan, mm. det, er, det er mig og hende. Det er et godt billede, Sådan et, har jeg også med Julian, min bedste ven. Ja. Vi skal bare flytte til Spanien på <laughs> <For> Julens arv. <laughs> ja. Og så vil vi gerne have nogle heste, sådan noget, så Julians, ven Filip kan komme og besøge os, og så sådan, må Lasse og Simon også komme forbi. Eller sådan, Nå, tak for men, det. Nej, Julen, vi, okay. sådan, vi, har allerede sådan, vi refererer tit til det der med, sådan, at det gør vi, når vi flytter til Spanien. Eller sådan, så ved vi, at det er, når vi er blevet sådan helt gamle og færdige, og bare sådan skal sidde netop og drikke sangria og, og sol og sværd fra <laughs> ja. morgen til aften. Få i bare ja. synes, man har det for lækkert. Ja, ja. ja. Det er, en ret, sådan, det er et ret fint billede på det der med, at man gerne vil have, at ens venskab skal være for evigt i hvert fald. Ja, det er præcis. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi jeg synes, det er ret interessant det der med, at du siger, at Lasse er blevet lidt din bedste ven, eller at det hen over øh, det seneste stykke tid, eller er, sådan, er, er kommet et stadie op. Hvad, hvad er det, sådan, der er sket? Mm, ja, men jeg, sådan, jeg tror, jeg har svært ved at sige, hvilken periode det sådan, 100% har været. Altså Der er ingen tvivl om, efter at, øh, at han flyttede til København, <clears throat> at vi fik et helt andet forhold til hinanden. Øhm, også fordi du var lidt på bare bund, da du startede med at flytte over og boede. Ja, pænt meget. I Sydhavnen på et værelse. Øh, og var startet ude ved jer, ja, ude på The Voice. Øhm, så jeg, jeg tror, det var der den sådan peakede ægte. Mm. Og så... Er du bare blevet mega voksen? Også rigtig hurtigt. Altså, vores, det er ligesom om, at der er syv år imellem os, men de der syv år betyder ligesom ikke noget mere. Fordi at jeg er også et sted nu, hvor Aller ikke betyder noget. Og jeg tror ikke nogensinde, du har været et sted, hvor som sådan Aller har betydet noget for dig. Eller det Nej. ved jeg selvfølgelig ikke, men. Nej. Jeg kan Nej. i hvert fald huske, at jeg har været for sådan en overgang af, hvor man talte meget omkring det der med Aller, Og det var fedt at være sammen med dem, der var ældre og, og om, altså sådan nogle ting. Øhm, ja, så det er nok efter, at at du er kommet til København. Men jeg synes også bare inden da, da jeg flyttede til København første gang, ja. der synes jeg også, det ændrede sig lidt med, at vi bare fik et andet federe forhold, og kunne begynde at gøre ting sammen. tage til koncerter, og tage ud og spise, og, altså have nogle oplevelser. Øhm, ja, fordi det er ret specielt det der med, jeg har jo også to brødre, og... Hele livet vokser man jo op, og så er man bare sammen og bor under det samme tag, mm. og tager på ferie sammen, og sådan noget, fordi der er nogle voksne mennesker, der bestemmer det. Men så lige så snart, at man sådan der flytter hjemmefra og bor forskellige steder, så skal man jo selv række ud og tage initiativ og være sådan, hey, skal vi drikke en øl mm. og sådan noget. Det er vi ikke sådan vildt gode til, hverken mig eller mine, brød. mine to brødre er ret gode til at gøre ting sammen, men der er også kun et år nærmest imellem dem, ikke? Mm. Øhm, hvor jeg er personligt rigtig dårlig til at gøre det, og det er heller ikke, fordi hverken den øh, ene eller den anden af mine brødre er sådan sygt gode til det. Fordi jeg ved, at vi alle sammen rigtig godt kan lide hinanden, og vi har det også altid godt, når vi er sammen til ting, eller sådan. men det er bare nemlig rigtigt det der med, at man, man skal virkelig selv sådan skabe rammerne for, at et venskab kan udvikle sig i sine søskenrelationer, ikke? Jo. Jo, også fordi sådan, de rammer, der var, da vi boede hjemme hos vores mor og far, det var jo meget... Øh, nå, men, nå men, altså, det var jo meget mor søskende. Morfar, <laughs> <Martin>. far. <nå, men, laughs> så sus og pusteren. Altså, det var du jammer... læst op for en bog, morfar. <laughs> Nej, men altså, sådan, da vi boede hjemme ved vores morfar, der, øh, der var der jo nogle rammer altså med, at jeg var lillebror, du var storesøster, og der var sådan hele den her jargon-agtige ja. ting med, at der var ikke rigtig plads til at være venner, fordi så var mor og far der hele tiden, og så blev det meget sådan... Jamen, en altså en familieting, og så var der jo ikke rigtig sådan tid, eller overskud, jeg havde heller ikke lyst til sådan at prøve at lave et venskab, eller prøve sådan at er interesseret i dig, ud over det normale familiære mm. end det man sådan nærmest skulle. Den der, sådan, så mødes man lige til aftensmad for at tjekke op på hinanden, og det gør vi egentlig kun fordi, ja, at vi bor under samme tag. Mm. Og egentlig ikke engang fordi jeg er interesseret i, hvordan det går i din skolegang, men fordi vi, ja, vi er søsne nu, <gød> hvor sådan at... at at det er noget i hvert fald først, der er kommet ægte for mig, efter vi flyttede hjemmefra. Ja, altså ja, specielt sådan det der med at være sådan bedste venner, og have den der ærlighed imellem en os og mm. øh, altså, at kunne kalde en SOS, og så er man der, hvor at der, der var også tidspunkter, da vi boede derhjemme, hvor vi hang ud, mm. altså ja. sammen, men ikke, ikke på sådan en en måde hvor man betroer hinanden noget. Vi hang bare ud. Altså. Ja, og det var heller ikke fordi at vi var altså hang ud med at vi skulle drikke en Det var mere sådan, at så kom du ind på mit værelse, og så sad og vi og hørte lidt musik. Ja, ja. Så kunne vi høre lidt musik, og så kunne du ligge over i min seng og skrive med nogle fyre, og så kunne jeg sidde ved computeren og hold spille spil. Hold op med spil. at du mig på den. måde. Nå, nej, nej. men altså, det er det vi gør. Det er sådan at det er jeg laver podcast. Ej, rolig. Nej, roligt. Oh, undskyld. Du skal da ikke skelde mig lige ud. Nej, lige komme. <laughs> nej, men, nej, men altså, det var jo mere bare sådan for at høre musik og så Lad vi være vores ting. Yeah. Sådan, ja. Men, men, men, men det er meget sjovt, fordi det der med sådan at betro til hinanden... Altså sådan, jeg har jo altid øh, betroet mig til dig, fordi du er min familie. Mm. Så der er jo et eller andet ting øh, i helt grobund. Men ligesom det der med, at når man også får en ven, som ikke er i familie, så skal man også kaste sig ud i ting og ture at tage chancer. Altså, der er der ting, jeg har sagt til dig, hvor jeg tænker, okay, nu tager jeg en chance... Inden så kan hun gå ud og, og spark døren op til mor og far, om alt, hvad jeg laver, og så kan jeg få stuerrest de næste 14 år. Det kan også være, at hun dømmer mig, fordi hun er min storesøster. Ja. Og, sådan, og det er der jo bare ikke været. Så ej, ej. jeg tror også, det der med sådan, ligesom at tage chancer og øh, give plads også til det. Ja. Og se ud over, hvis man kan se ud over det der med, at det er en storesøster. Mm. Øh. Ja, fordi det er vel også nogle roller, som altså sådan, kan være svære at ryste af sig på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg er egentlig ret enig i, at... Jeg ser heller ikke sådan alder på samme måde længere, men jeg føler stadig, når jeg er sammen med mine brødre, som begge to er ældre end Lasse, at jeg sådan, ja, men I er jo også lidt mine altså, små søskende, og særligt min yngste bror, er jo virkelig sådan, han vil for evigt altid bare være sådan min bror agtig ja. øhm, Hvilket jo er sjovt, fordi at Lasse er to år yngre end ham, tror jeg. Mm. Og dig tænker jeg jo ikke på samme måde omkring, sådan, at du er lille eller meget ung, godt nogle gange. Men, men ikke altså sådan på samme måde, hvor jeg behandler dig ikke på samme måde. Nej. Altså, jeg behandler der har samme forventninger og sådan noget til dig, som jeg har til mine venner, der er lige så gamle eller ældre end mig selv. Mm -hmm. Hvorimod, at mine brødre, dem bærer jeg lidt mere over med, eller er sådan lidt mere sådan en øh, øh, nøsing omkring, på en eller anden måde. Ja. Fordi ja. At, de er, at altid har været mine brødre. brødre. Ja, for det gælder jeg godt sådan at vide sådan noget med forventninger, egentlig. Altså, nu når vi både er søskende og venner, Altså, hvordan er det sådan med forventninger til mig? Jamen, altså, jeg, jeg kan udmærket godt forstå, hvad der du mener, Ida. Og jeg, altså, jeg tror, jeg tror bare, det er fordi, at det er kommet op på et andet niveau for mig. Så, mm. Altså, så vi er ikke bare søskende mere. Mm. Altså, du er, du er min bedste ven. Mm. Altså, så det har ligesom fået en anden ting. Og jeg ved ikke, hvorfor, at det har været så nemt at flyde rundt i det der med at være søskende og at blive være bedste venner, fordi at jeg kan jo godt mærke, at i nogle situationer, for eksempel øh, i weekenden, mm. i, da du var fra til sommerlød, mm. eller vært, så kan jeg jo godt mærke, at den der søster-familiær følelse kommer op, hvor jeg bare tænker, hår kæft, er jeg bare stolt, og det er min lillebror. Og sådan, altså, mm. Det er nærmest sådan rørt over situationen, at se min lillebror stå på en scene. Ikke? Mm. Æm, så jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg føler, at den er meget glidende, Altså, hvornår vi flyder igennem det ene og det andet, og jeg kan jo også godt mærke, når vi er sammen med vores, øh, vores forældre, så kommer der lidt mere den der søskende ting, hvor Lasse han indtager lillebrorrollen rollen og jeg indtager automatisk den rolle, jeg har i familien, med at være storesøster. Ja. Øhm, så hvis jeg sådan skal, skal tænke over det, hvornår jeg mærker det, så er det der. Men sådan i dagligdagen, der tænker jeg ikke over det. Mm. Altså, jeg ved jo godt, det er min lillebror, jeg ringer til, men... Jeg tænker lige så meget, at det er min bedste ven, jeg taler med, hvis jeg, hvis jeg har brug for at få luft. Mm. Og med hensyn til forventninger. Jeg tror ikke, jeg har nogen deciderede forventninger. Men det er også fordi, at hvis jeg, hvis jeg bliver virkelig tætte med, med en person, og at jeg vil kalde dem for min ven, for ellers så har jeg rigtig mange kammerater. Det er sådan noget, man åbenbart siger i Jylland, har jeg fundet ud af. Ja. Ja, det er kammerater, det er ikke venner, men kammerater, det er noget andet. Mm. Jo, det har jeg faktisk aldrig vidst, at der var forskel på, på den måde. Nå, men er mange, der har sagt det, når jeg har altså, sagt at jeg skal mødes med nogle kammerater. Er kammerater bekendte, eller hvad? Når men kammerater, det er nok det, man vil betale som venner herover. Men venner har bare en anden betydning for mig, tror jeg. Okay. Det er noget lidt større. Ja. Altså, det er meget interessant, faktisk. Ja. kammerater, de... det er mere sådan, gå i byen og sørger nogle barier med, Ja, men det kan også være mere end det. Det er ikke bare bekendte. Det er lidt mere end en bekendt. Og så bliver der venner. Ah, okay, okay. <laughs> og der er det der, du så... For eksempel har du så kun sådan Dorte og Lasse, der af dine venner? Ja, ja okay. det har jeg. Så det skal være sådan noget ekstraordinært? Ja, og jeg kan ikke engang sige, hvad det er, men det, jeg tror, det handler sindssygt meget om det der med tryghed. Mm. Og, øh, og jeg har vanvittigt svært ved sådan at være hudløs ærlig over for folk. Jeg kan godt komme til at, at sådan overdele mig selv, uden tvivl. Men sådan, det er meget få, der bliver lukket helt ind til det, mm. der gør virkelig ondt. Eller, jeg har meget svært ved også at spørge om hjælp. Så det er, sådan, det er dem, der virkelig er ægte, der kender mig, der gør ting af sig selv. Mm. Øhm, yeah. men det er meget fint. Jeg synes, at det, det giver god mening, det der med, at man kun har to eller tre mennesker, som er sådan ens aller, aller tætteste, og så resten også stadig er gode venner. Mm. men men at der kun er et par, der sådan er ens mennesker, eller hvad man siger, ikke? Jo. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Det er også sådan, jeg har det lidt med både Julian og min kæreste, for eksempel. Mm. At sådan, det er sådan mine to mennesker på, i verden. Ja. Øhm, og så har jeg stadigvæk også mange sådan rigtig gode og tætte venner og sådan noget, ikke? Men det er, det er egentlig meget sådan, ja, sjovt, at der er nogen, som lige har den der sådan ekstra ekstra plads. Men jeg kalder bare alle venner-agtigt alligevel. Jeg tror også, jeg at jeg, jeg, jeg, jeg siger også venner, men ja, så vil jeg så bruge bekendte til dem. Du siger ikke kammerater. Nej, jeg siger ikke kammerater. Jeg kan bare få at vide det tit, at jeg tit siger kammerater. Fx hvis jeg skal mødes med dem nede på P om fredagen. Ja, det er en bar. Ja, det er en bar ja. i København. Brug et Ja. på Østerbro. Ja. <laughs> så siger jeg altid, at jeg skal mødes med nogle kammerater. Det hører jeg ikke, folk siger så tit. Nej. Det må jeg også være ærlig at sige. Den, den har jeg ikke hørt for. Men det er nok meget jysk at sige kammerater. Jeg har bare hørt det flere gange, at det bliver pointeret hver gang, jeg ser kammerater. Det kan godt mm. være, det er bare mig, der er lige uheldig <laughs> uh -huh. ja. der. Ja. Men var I, egentlig, øh... var I egentlig også sådan gode venner, da I var børn? Nej. Nej? Nej. Ah, nej. Lad os kigge ud i luften. Nej. Og sådan... <laughs> nej. det var vi ikke. ikke. Totalt... Øh... <går> jeg var så træt af dig. <laughs> <Total forfærdeligt. går> jeg var så træt af dig. Totalt forfærdeligt. Altså sådan, nej, men det var sådan en virkelig klassisk øh, søskende forhold. Ja. Altså, virkelig bare sådan virkelig den der irriterende lillebror og så vi kunne ikke rigtig tale sammen. Vi havde ikke nogen fælles interesser. Og så vi med Lene, da jeg var syv, der var du været 14. Ja. Og det samme 8, 15, og der sker jo bare nogle ting, så går Line til halvballer, jeg sidder derhjemme og øh, spiser pussemænd. Jeg spiser pussemænd, og ham, der spiller spiller Gameboy. <laughs> altså Line kommer fuld hjem, og jeg forstår ingenting, og sådan er slet ikke. Altså ja, der der, der der var ingen fælles ting at kunne slet ikke tale med hinanden om noget som helst. Altså jeg kan huske, første gang du kommer fuld hjem fra et arrangement, øh, ja, bare et åbenhære. Bare <laughs> øhm, <laughs> by night. Og Melina har fået videre, at vide, at, ja, at hun må drikke to øl, og en briser eller et og du kommer hjem. Jeg drenger en flaske fisk. Ja, en flask fisk. Hold ja. da kæft, det er så også lige at tage den til næste niveau. Jeg blev hentet klokken 10 minutter. 14? Over. Jeg var 14. Jeg var lige blevet en kaufmeret. Ja. Men det er jo ligesom Jamen. min historie, altså. Ja, ja. Jamen, det er det. Jamen, ja. en, har ja. jeg også. Jeg ja, ja. blev hentet klokken kvart over 10. Ja. Og så kan jeg huske, at de havde taget... Nej, jeg kan ikke huske det her. Det er noget, jeg har fået fortalt. At de har taget en, en spand. Altså, sådan en spand med, som jeg sad med på hovedet og legede klokke. <laughs> <laughs> um. så, du, du var en klokke med, som ding ding ding en ding, ding, ding. Ja, lige præcis. Uh, okay, det er helt perfekt. Jeg ja, ja. var jo allerede hjemme midt i disney showet i min brændret. Og det var dagen <laughs> før, min konfirmation. Det ja, fandme nej. også lidt. Jo, ja. Jeg var Shit, 13. hvad havde du drukket? Også fisk. Ej, jeg havde været sammen med nogle drenge fra 10. klasse, som havde øh, købt breezers til mig. Og, altså, jeg tror også seriøst, helt ærligt ikke, jeg har drukket mere end to breezers eller tre breezers, men jeg ved, det var første gang, jeg drak. Altså, så jeg, altså det, det kunne jeg bare slet ikke. Jeg kan huske, at det var de der ananas pineapple, og jeg gik rundt ind i superbrosen og fik lov til at vælge lige, hvad jeg ville med de der to drenge. Og så prøvede de også at få mig til at ryge på en joint, og så var jeg sådan, nej! Og så sådan løb jeg afsted, og så... Ørlede jeg bare udroligt i, at jeg sådan en pineapple-brækter. mig selv, og ja. min oh, no. kæreste, som var sådan der leder i Amix-banden, han kom sådan kørende på sin knald og der kiggede på mig og var sådan, du var meget. <laughs> og min mor kom og hentede mig, og sådan og der kom jeg hjem, og der blev snakkede af svensk. Men, og der What var sådan, vi skal huske blommer Blommer Min mor hun var sådan, hvorfor halvet går du rundt og taler svensk? Det, det er jo svensk, der betyder blomster ja, Til konfirmationen Nå, jeg var ellers sikker på, det var jeg blommer Jeg var også sådan, har I spist blommer? Ja, men, Nej, vi, også bare de blommer, vi. det er blommer ja. um, Jeg vil have, at vi skulle huske at købe blomster Til konfirm min konfirmation Jeg tror, jeg har prøvet at lege ædru Altså sådan, at, sådan sige, Har vi husket at købe blomster? Men jeg ved, så stille, at jeg ikke engang kunne tale dansk Altså nej, jeg ved det ikke. Og der sad mine to brødre, der var jo også hjemmehavnede med dig, og også bare glodede på mig, og så og søn, og var sådan, hvad laver fedtmullede i virkeligheden? Så kom på gode på dig, peger på TV'et igen, hvad der foregår. er jo simpelthen Helt hvid i hovedet, ja. og det jo det, og der havde vi jo ikke så meget at tale om, jo. Altså, det altså, og sådan var det jo bare, jeg ved faktisk ikke det der swift hvornår det ligesom skete, at det var, da jeg fik en kæreste i 8. klasse, og jeg spurgte dig til råds, kan jeg huske, at jeg gerne ville slå op med hende? Og jeg var så nervøs. Nej, hvad har jeg sagt? Nå, men at du sagde, at jeg bare skulle slå op, ja. fordi, skulds, fordi var jeg var godt, så var. ung og gik i 8. klasse, og jeg var, sådan, jeg, var altså, jeg var ked af det, øh, og jeg havde ikke lyst til at være sammen med hende, men jeg ville heller ikke sove hende, hvor du var sådan, jeg synes, du skal slå op. Og så var jeg så ked af det morgen efter, at mor ringet, ringede og sagde, at du, du skulle komme hjem, og sove de sidste to timer, inden jeg skulle i skole, og der går jeg huske, at jeg havde det så dårligt, at, øh, at jeg gik ud på toilettet, imens du lå inde i sengen, og så skulle jeg kaste op, og jeg havde så meget luft i maven fordi jeg havde spist, så imens jeg kaste op, så stod sådan nogle meget, meget, meget hårde brutter, og så kan jeg bare høre dig, der, er, der sådan ligger og griner inde i sengen, så der er bare ikke noget moral støtte. Og efter det... jeg tror faktisk det, var det der Og så siger er... du, at du havde det så dårligt, fordi du var slået op med en. Nej, jeg skulle slå op med en, og jeg havde det så dårligt. Ej, ej. Jo, jo, jo, jo jeg det. kastede op... I 8. For... hvorfor sendte du ikke bare en besked, ligesom alle andre i 8. klasse? Jeg mødtes med en om, bag en grillbar. Nå. Slå jeg op med en efter skole, så kørte jeg i fitnesscenteret og træde med de andre boys. Så skal vi have det, drenge. Jeg ja. med altså, fandme i Men der jeg kan jeg huske, at det var sådan... Efter det måske, og jeg begyndte at feste, og vi kunne relatere til hinandens liv lidt mere. Ja. Jeg er begyndt at ryge nogle små jeg ikke måtte få mor og far og drikke noget alkohol og sådan noget. Så kunne du tænke, oh, okay, han er måske sej nok. Han er, han er god, god nok. nok. Han er god nok. Aktig. Nu har jeg sådan noget på ham på en eller anden måde. Ja, ja eller, jeg kan i hvert fald også huske, at det var ret sjovt, når man lige pludselig var ældre, og man så skulle være sådan der storesøster på en anden måde. Netop sådan det der med, sådan, hvis, hvis Lasse kunne bruge dig, Malene, til at vouche for, at han godt lige kunne drikke en øl, eller at han kunne spørge dig til råd som cigaretter, eller spørge, hvordan man skulle slå op med en ja. kæ det kan jeg da også huske min gang, at mine brugte mig til, hvor jeg også var sådan, at nu er det faktisk lidt sjovt at være store søster. Fordi nu har de lige pludselig sådan en Gandalf-hat på, hvor jeg sådan er, Nu ved jeg alt. <laughs> nu har jeg viden, du gerne vil have. Sådan. Ja, ja. Ja. Nå, men, men det der, det er sygt rigtigt. Fuldstændig. Fordi, fordi så når man bliver ældre, så er det også som om, at, at ligesom være øh, den unge generation, der kommer i byen, lad os dengang jeg var 16 og skulle på Havana i Vareda og skulle på natklub, så kendte jeg en af de ældre, det var min søster. Hvor sådan at hun kendte os, de ældre drenge, Og det var sejt at kende de ældre drenge, fordi så havde man nogle beskyttere. Og så kunne man også sige det rundt i byen slet, at det kan godt være, at du spiller smart lige nu, men det derovre, det er min søster. Og ham der, det er min søsters bedste ven. Og han er rigtig stærk. Det der dårlige venskab i forhold til, sådan, hvad, du, hvad du bruger, hvordan du bruger det, fordi vi tog jo en i jævnaldrende. Mm. Og hvad hedder det, jeg har jo fået en kæreste lidt sent, føler jeg nærmest, i forhold til sådan, at alle andre omkring mig forventede, at jeg skulle have en kæreste, fra jeg blev 25, føler jeg. Ja. Øh, og der kan jeg huske, at min veninder betød altså sådan sindssygt meget for mig, og jeg virkelig også dengang med Julian og sådan noget, og da jeg så mødte Simon, der, der, der gik jeg vildt meget op i det der med at prøve at bibeholde mine relationer, øh, og særligt igen også den der med Julian, fordi at han også kan være sådan lidt min, min livs ven. Men det er også svært, når man lige pludselig har en kæreste, eller sådan, hvem skal så være ja. ens nummer et, eller hvordan skal det skal gå op? Skal i det der? Ja, og, og alle andre får en kæreste, og så altså, ser man ikke hinanden så tit og sådan noget. Mm. Men føler du, at I sådan bruger hinanden sådan til noget, som andre, der måske er i forhold, og sådan noget bruger hinanden til? Altså, jeg gør nok mere end Dorte, hun gør ved mig. <laughs> altså, hun er stik modsætter mig med så mange ting. Øhm, hun, hun hviler afsindig meget i sig selv, og elsker at være alene, og har intet, øhm, har intet problem i at, at sige nej til ting, hvis hun kan mærke, hun hellere vil være hjemme en fredag aften. Altså, jeg får jo FOMO, og så kan det godt være, at jeg har altså, lagt en plan i hovedet om, at du skal gå lige hjem, og så skal du se vild med dans i aften, fordi at, det skal man. Og så skal du spise blandt selv slik. Så mm -hmm. kan du tjekke en sms ind og sige, at de sidder nede på P, om jeg kommer ned og får en øl. Altså, inden jeg overhovedet svarede ja, der står jeg dernede <laughs> med den første øl i hånden. Og jeg tænker, hvad fanden foregik det der der? <laughs> så til, jeg bliver jeg enig med mig selv, om du drikker en, og så går du hjem og banker klokken fem om morgenen, og jeg er sprit stiv på vej hjem. Altså sådan, jeg ved ikke, jeg kan slet ikke hvile i de der ting. Mm. Men der er hun helt anderledes. Øhm. Så jeg tror, at jeg bruger hende mere til det der med at fylde noget ud, fordi jeg heller ikke har en kæreste, end hun bruger mig til det. Øhm. Hvad kan det for eksempel være, at du bruger et dårligt så som man kan bruge en kæreste til? Oh, hvad er det? Jeg tror bare, vi er bare mega meget sammen. Altså, no. vi er sammen hver uge. Altså, nogle gange flere gange om ugen. Og vi skriver sammen, og vi ringer sved sammen. Altså ja. sådan... Øhm, det er svært, fordi jeg tror måske... Jeg, jeg, jeg tror, at jeg er bedre til sådan at fortælle, hvad hun er for mig, end, end hvad jeg er for hende. Jeg er ikke mm. i tvivl om, at jeg er noget stort for hende, og, og vi vil hinanden det, øh, det samme. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men hun er enormt god til at, sådan at vise det med ting, eller gøre ting for mig, som jeg ikke selv beder om. Hvor at jeg øh, sætter meget ord på, øh, når det er, at jeg er rigtig glad, for eksempel. Og jeg fortæller hende, at hun er min livsmarker. Det ved hun godt. Men hun er sådan en, hun er sådan en type, hun gør ting af sig selv, som hun ved, jeg sætter sindssygt meget pris på. Ja, altså, det for, er også det bedste. Ja, men det, ja, det er virkelig svært at forklare. Jeg, altså, hun er virkelig bare et, et helt bestemt menneske for mig. Altså, så hun, så hun udfylder jo lidt den der plads, som en kæreste ellers har. Altså, øh... Hvad gør hun? Jamen, blandt andet, øh, jeg lige startede et psykologforløb, øh, hvor der er kommet noget ADHD på tale, og skal muligvis udredes og så videre. og hun har lige været 10 dage i New York, New York, hvilken har været forfærdelig, for så har jeg jo sgu undværet hende. Mm. Øhm, og så kommer hun hjem til mig, og så skal jeg så fortælle hende det her, og vi sidder og snakker, og jeg synes det er sådan... Jeg er både glad for at få det her vide, men jeg er også sådan helt vildt nervøs omkring det, fordi at nu jeg sådan 32, og jeg skal til at lære mig selv at kende på en anden måde. Men det er også rart i det her med, at okay, du er ikke skængende sindssyg, Malene. Der er faktisk en grund til, at du reagerer sådan her og er i dine følelsersvold. Øh, og jeg er altid blevet kaldt dramatisk, fordi at der er så mange følelser inde i min krop, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke få dem ud, og jeg kan ikke sætte ord på det. Så det har altid været sådan en, en ongoing joke, at jeg er dramatisk. Øh, men jeg fortæller hende det, og hun stiller spørgsmål, og er nysgerrig, og øh, spørger, om jeg kan sige eksempler på, hvordan det her ADHD kommer til udtryk. Og, og så hun er lige ved at græde, og så får jeg mere sådan en tillykke, og kæft, og jeg er glad for det på din vejen, at du får en form for forståelse af, hvorfor er det, du har det så dårligt altid? Altså sådan, hvorfor er det, du føler dig, at du er rodløs, eller fortabt? Altså, og mere det der med at møde en, der sådan siger, til lykke, i stedet for at tage afstand, eller sådan ikke vide, hvad de skal sige, mm. så, så gør hun bare lige det, jeg havde allermest behov for. Og da hun var gået ud af døren, og havde givet mig et kys på kinden, så var jeg bare sådan, jeg var endnu mere forelsket i vores venskab, end jeg var før. Jeg tror jo også, jeg sagde det til dig, mm. dagen efter, da vi snakkede det. sammen. Men ja. jeg var virkelig sådan, hår kæft mand, jeg troede ikke, jeg kunne blive mere forelsket i det her venskab. Og det er sådan, det er sådan vigtigheden i det, som Dorte hun er, eller... For to år siden, da corona startede, kunne jeg ikke komme hjem til jul på grund af corona. Og hun ved, hvor meget jeg elsker jul. Og jeg skrevet det til hende, og jeg var jo sådan... ikke fatte det heller selv, at jeg ikke kunne komme hjem. Og så går der en halv time, der ringer mig på min dør. Og jeg kan ikke høre... Altså, sådan, min dørtelefon virker ikke. Jeg kan bare bosse folk ind. Så jeg bosser bare ind. Og så skriver hun åbent lige, og så åbner jeg, og så står hun for enden af trappen, så har hun købt et juletræ til mig på fod. Nå. Ej, og hun har købt min yndlingscookies, sådan 12 stykker til 11 kroner i netto, de, det er bare de bedste, de er fyldt med brun sukker, men kæft hvor lækkert. Ja. Og blomster. Altså sådan, det var bare igen sådan en kærlighed for mig. Øh, jeg, jeg, altså, sådan, jeg ved, hun ikke forventer det samme af mig på den måde, hvor hun, hvor hun ved, at jeg, jeg vil gå igennem ild af vand for hende. Mm. Altså, sådan, jeg er mere verbal, hvor hun er enormt meget, øh, altså, gør ting. Mm. Men det er jo også de der forskellige kærlighedssprog, der findes i virkeligheden, ja. ikke? jo. Hvor der jo netop er noget, der godt kan være sådan der tjenester og gaver, og, altså hvor man viser det, og noget, der er mere verbalt. Mm. Og, altså, sådan, jeg har ikke helt styr på dem, men jeg ved i hvert fald, at de to er to ting. Ja. Og det giver jo sygt god mening, at I viser jeres kærlighed på forskellige måder, så. Ja. Men det lyder som en... En drøm af et venskab i hvert fald. Det der med, at man kan... Jeg synes, det altid er så... Altså så fint det der med, når folk husker noget, der betyder noget for en, og så altså, rent faktisk gør noget. Altså sådan, viser noget sådan, fysisk på den måde også. Det er også noget, jeg sætter kæmpe stor pris på. Ja. Som jeg vil ønske, mine venner var bedre til, Lasse. Lasse. Ja. <laughs> Eller min kæreste, for den sags skyld. Jeg tror, jeg skal ringe til Sim, når vi er færdige her. Ja. Vi er Der er Sim, og din søstre, i alle tre var jo til det. Jeg giver dig lige et heads-up her, Simon. Ja. Ja. Ja. Det er ikke kommet for mig. Nej. Det lyder som, nogle virkelig, altså sådan, det lyder som et virkelig godt og sundt venskab. Ja. ja. Jeg gad faktisk godt at vide. Og jeg ved godt, det er vildt, måske lidt tavlet at spørge om, når du har sat og står over nu i lang tid og sådan nogle ting. Ikke? Men jeg gad faktisk godt at vide, fordi... Nu når du er dårlig jer, så tæt det ikke. Hun er også pisse en gang imellem. Nå, det er jo det er alle mennesker. Alle mennesker er <laughs> øhm. Ikke mig. Du er også pisse <laughs> Not me. Ikke <laughs> mig. Jeg er aldrig jeg tæn. <laughs> det er da gad... ikke nogen, der synes. <laughs> Nej, men jeg kan bare godt at vide så. Vil du egentlig blive ked af det, eller sur, hvis nu dårligt fik en kæreste? Ja. Nej, nej. Eller jo. Nå, he, he, nej. altså... Øh, nej, det, jeg vil ikke blive sur. Det vil jeg ikke. Nej. Jeg ville måske godt blive sådan lidt, Hvad hvad så med mig? Mm. Ja. Hvad skal der blive af mig nu? Ja. <laughs> øhm. Men nej, overhovedet ikke. Selvfølgelig kunne jeg da undhente det, hvis hun gerne vil have en kæreste, selvfølgelig. Uden tvivl. Men det er, altså... Det, vil... Ej, det lyder så forkert at sige, det er en kemel, jeg skal sluge, fordi det er det ikke. Jeg har ikke. Hun skal ikke kun være min. Jeg vil gerne dele hende med andre. Det er slet ikke det. Mm. Øhm. Men det ville da altid være sådan... Altså, jeg forstår 100 ja, jeg synes, det hvis det er en kamel, du skal sluge. Altså, sådan, ja, men... jeg, som jeg sagde før, sådan, altså, jeg var en af de sidste, der fik en kæreste, og det, altså, sådan, jeg kunne slet ikke, min veninde Amalie fik en kæreste. Og der var jeg bare sådan at nu er det kræftet, men nok ja. skal mine veninder ikke have flere kærester, og hvem skal være sammen med mig, og jeg vil også være nogens nummer et. Og alle de her søndage, hvor at, at jeg har skrevet ud sådan, her, kan, kan man ses? Og folk er sådan, nej, vi har hygget kæreste derhjemme. Ja, ja. Og jeg har bare været sådan, fuck jeres fucking kæreste. Altså, jeg har da prøvet nogle gange at sidde og være sådan, hvis de er uvenner, altså, at man bare ja, nærmest ja, ja. sidder derhjemme og være sådan et voodoo-agtigt, og være sådan, slå nu op! Altså, og det er jo, jo totalt egoistisk, og altså tagligt, og, og, og kun med mig selv, i, i, altså sådan højsædet, men det er jo nogle følelser, jeg har haft, fordi jeg har følt mig alene, fordi jeg ikke har velt, sådan, dele mine venner og lige pludselig heller kunne kun Altså, sådan det der med, så hvem er jeg så nu, når alle andre har fået kærester, så føler man sig jo forkert på en eller anden måde, eller ja. det gjorde jeg i hvert fald, ikke? men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Så altså, jeg kan, jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis det kan være svært at rumme. Jeg har det jo også sådan med mine veninders børn nu. Altså, nu har jeg med de venner med til kæresterne, og sådan, nu, nu skal jeg også til at, at, at få babyer. Men altså... altså det... det jo endnu sværere at se, altså. altså. Ja, men jeg er helt med dig. Jeg er helt, jeg er helt enig der. Også fordi jeg synes virkelig, det kommer i bølger altså alle mine. altså Venner, kammerater, alle dem der, de blev jo gift og får børn. Nå, men også bare, jeg kan huske, du har også nævnt noget med nogen fra studiet, Ej, der, ja. også, der også fik børn. <laughs> hvor det snart. sådan, man for helvede, altså, jamen så havde regnet med. Altså. Jamen, det er forfærdeligt. Altså, sådan, nu skal jeg jo lave min bachelor alene, og det er lige om lidt. Er <laughs> altså, vi alle andre gået på barsel, eller hvad? <laughs> ja, de er. Altså, sådan, Ej. Ej. Ej. Min, min, altså, hun er også en rigtig god veninde, Emma. Hun bliver gravid og jeg er så lykkelig for hende og hendes kæreste vegne, fordi at det var sådan deres ønskescenarie, at mm. det skete, da, de, da hun gik på studiet og så bliver hun gravid og så går der sådan ja hvad, to dage eller sådan et eller land. Jeg når ikke engang lige at synge den, at jeg lige har mistet hende, men jeg kunne eller miste det her også hårdt at sige, Jamen, men det, det, det, det følger jeg faktisk, faktisk ja. Ja. også fordi jeg havde bare tænkt okay det her studieled, den skal have fuld smadre og så bliver jeg voksen og jeg har afleveret min bachelor, og så er jeg er seriøst nødt til at blive voksen. Altså så er der ingen mm. vej tilbage, så det er ligesom det var min tredje ungdom der lige skulle rense af her, ikke? Mm. Og så bliver hun gravid, og så går der to dage, så siger Christina, den anden veninde, at hun er krafted mig os gravid. <laughs> men det er jo ikke... Det er jo... Og på oh. samme dag går vi op i klassen, og så sidder der en, der hedder Frederik, der, ja, der er også af en af mine gode venner fra studiet af, så hans kæreste krafted mig også gravid, og han er også friet til hende. <laughs> det er jo også det er godt nok også vildt, med tre mennesker, i ja, samme klasse eller studie jeg, jeg ved ikke, jeg føler, jeg lå, der de på mig alle sammen. Ja, det kan ja. jeg godt forstå. Ja. Ja, og ja. det er jo det der med sådan. Det er, jo, det er jo vidunderligt, og jeg elsker også alle mine veninders børn, og det er jeg også sikker på, at du gør. Eller sådan. Mm. Men det er jo bare lidt en mavepuster, fordi man bliver mindet om, at tiden går, og folk bliver voksne rundt omkring en, og folk tager nogle store valg, der enten kan være svære at beslutte sig for, eller som man ikke måske har lyst til, eller som man ikke har mulighed for, eller hvad Precis. ved jeg. Og så står man jo bare der og er sådan, helt, føler sig mere og mere alene. Ikke? Jo. Altså, jeg, jeg tror også, at jeg synes. Det er ubehageligt både derfor, men også fordi, at jeg samtidig bliver mindet om det der med, sådan, at uret ticker ja. Og de der søde og dejlige babyer er virkelig også bare sådan et levende bevis på, at sådan, vi <laughs> ja. er en anden tidsalder nu. Altså nu er folk rundt omkring mig sådan blevet andre menneskers mor og far. Mm -hmm. Så, så nu altså, er, er jeg også selv potentielt... Kunne jeg blive det, og så er man voksen? Eller sådan... Lige præcis. Og det er sådan nogle ting, jeg ikke sådan har lyst til at blive mindet om, før jeg selv har lyst til det. Eller, altså, <laughs> ja. Det er sådan lidt ufrivillige følelser, der sådan kan komme op i en. Ikke? Men, men det der det er så rigtigt med, at tiden går, og lige pludselig så står man der og er blevet voksne, og, og, og den voksen sådan tid er man ikke klar til at blive en del af. For jeg kan huske sidste aften der er sammen med fem-seks af mine øh, bedste kammerater hjemme fra vardagen. Nu siger jeg kammerater. Venner hjemme fra vardag. Og, øh, og der, hvor vi har spist, og vi hygger os, og der er vanvittig god stemning, der er en af mine øh, venner, der rejser sig op og siger, i det nye år, drenge, der tror sgu godt, jeg kunne finde på at blive far. Og det er simpelthen som om, at der er en, der går hen og trykker på stopknappen på Spotify, der bliver helt stille, og så siger vi bare i går, det mener du, kræfter mig, ikke der er. Der sad bare, bøjs der bare, var, og, og altså, det var vi hurtigt klar til, det der med, hvad du mener. Skal du nu til at være far, og hvad ender det nu på det her også? Også fordi den begynder at drage ind i os lidt, nej nah, men der går der heller ikke mange år, for at så, så tager vi vores kærester og børn med på sommerferie og sådan noget. Nej, hvorfor vi gør vi fem af det <lødte> egen, man. Vi skal da stadigvæk stå ned på Egnapal og sådan i BTP bare kasse, og, og så haft øh, altså, masser af lækre drinks selv. <laughs> altså, og bare fordi du vil være far, så skal du ikke lige pludselig så skal vi alle sammen ikke. Ja, ja, det er vi ikke klar til. Men der var vi virkelig sådan... Jeg kan huske, at jeg talte med en af mine venner om sådan efterfølgende, hvor vi var sådan lidt... Altså, vi, vi er jo kun 25. Vi er fandme ikke klar til, hvis vores vennegruppe hjemmefra lige pludselig skal forandres med det der med, at så kommer der børn ind, og, og altså, hvad så nuagtigt? Ja, men også, altså, også det der med, at jeg føler sådan lidt, at man mister en ven eller venner, når det der, det sker, Jamen, og det når. er... Det er jo bare, fordi man er to forskellige steder mm. i livet, og det er bare ikke sikkert, man kan finde sammen igen det samme sted. Nej. Altså. Nej, nej, men det er så rigtigt. Altså, der jeg blev single for, øh, for to år siden, eller for tre år siden, der fik alle mine kammerater og kæreste på. Så det var sådan, lidt hvad fanden laver jeg, dreng? Ja. Nu har jeg lige haft en kæreste i fire år. Kunne I så have, <laughs> ja. ikke lige have fået en den tid? Ja. Nu kan jeg stå her selv og være single. Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk. På det sidste har min kollega stresset utrolig meget. Men jeg stresser ikke, og, og, og det stresser mig. Min chef må bare tænke, har han overhovedet lyst til at være her. Så nu har jeg begyndt at lave tiks med øjnene og tale på mine udåndinger. Stoppet med at vaske mit tøj. Og nu er jeg endelig blevet indkaldt til en omsorgssamtale. Tag en samtale med os. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA vidtager dit arbejdsliv seriøst. Ida Sofia og Lasse i og friends. og friends. Men hvad, sådan, hvad har... Du gjort nu i forhold til det der med at at du sammen med Simon, man også har haft det på den anden følelse og have det der med at, at dine veninder har været i et forhold, men du har ikke været i et forhold og nu det er det dig der er i et forhold. Jeg ved så ikke om alle dine veninder og venner er i forhold. Altså, men du stort ved... set sådan. I hvert fald i min sådan meget nære omgangskreds, der er jeg stort set alle i et forhold. Der har jeg sådan et par enkelte veninder som ikke er og mm. hvor af at nogle af dem nyder det rigtig meget. Og, øh, og nogle af dem er, er kede af det over det. Ja. Og jeg tror bare, at jeg... Nu har det været lidt svært, for jeg har boet i, i Hamburg i to år. Ja. Øh, hvor der har det generelt bare været svært at være en del af folks hverdag. Altså sådan, men nu her, hvor jeg er kommet hjem, så synes jeg bare, at jeg, øh, at jeg gør mig umage med stadig at være sådan der... vil ses og vil lave sjove ting. Og også invitere altså mine venner her hjem til at blive... Altså, også, altså særligt dem, der ikke har en kæreste, med hjem til også at også blive venner med min kæreste, så de ikke skal føle sig som sådan en jul, når vi er sammen, mm. sådan at, at min, en af mine bedste veninder også, som er single, kan sådan der føle, at hun i princippet også kunne hænge ud med Simon alene. Ja. Yeah. Øhm, og det ved jeg, at hun for eksempel synes er nice. Fordi så føler hun sig så ikke, sådan, som om at hun er min veninde på besøg hos mig i, i en anden mands hjem, eller, sådan, eller som sådan en julsperson, hvis hun lige kommer med ud og spise, eller et eller andet, men hvor de to også bare kan altså sådan der, have det sygt griner, når jeg nærmest skal sådan third wheel på dem. <laughs> <laughs> Hello! Ja, og det, men, men det er sådan noget, der også gør mig vildt lykkelig, det betyder virkelig meget for mig, det der med, at, selvfølgelig også mine venner der er i forhold, men altså sådan, at, at folk kan med Simon, og han bliver sådan involveret i min vennegruppe, på en ja. eller anden måde, det har jeg virkelig gjort meget for, synes jeg selv, og der er også bare heldig, at min kæreste Simon er, som han er, så sådan, at de fleste kan, eller alle indtil videre, har vildt godt kunne lide, og man kan godt og kan lide at han er der. Mm -hmm. um, og det er i hvert fald noget, jeg kan huske fra, da jeg selv var single, at det betød meget for mig, at, at mine veninder godt ville have, at jeg skulle blive venner med deres kæreste også, så det ikke var sådan noget, de havde for dem selv. Yeah. Um, men jeg ellers ved jeg ikke rigtig, hvad jeg gør. Så jeg synes også bare, at jeg er meget sådan... Jeg synes ikke, at jeg er sådan en, der trækker mig meget, når jeg får fået en kæreste. Jeg vil stadigvæk rigtig gerne mine venskaber. Um, og de betyder rigtig meget for mig. Også fordi... Og det er også, jeg har fundet ud af, efter jeg har været kærester med Simon i så lang tid, og er blevet voksen, tror jeg, at engang troede jeg jo, at en kæreste skulle sådan udfylde alle paletter. Mm. Så sådan, jeg har alle de her venner, de kan alle sammen noget forskellige men når jeg får en kæreste, så skal han kunne det hele. Ja. Og det har jeg jo også bare fundet ud af, sådan, det findes ikke. Altså, sådan, der er rigtig mange ting, som Simon ikke kan give mig, som Lasse kan give mig, eller som Simone kan give mig, som mine veninder kan. Eller, altså sådan, så jeg har stadig behov, som ikke bliver nødvendigvis... Sådan Øh, opfyldt i mit forhold, og derfor er jeg jo stadig i altså sådan, har virkelig brug for at være se mine venner også, og sådan noget, ikke? Mm. Ellers ville det heller ikke gå godt i mit forhold. Nej. Altså, fordi så vil jeg jo blive sådan bim. Så sådan, hvorfor kan vi ikke tale om de her ting? Eller hvorfor interesserer du dig ikke for at lave podcast? Eller sådan, hvorfor, hvorfor kan vi ikke lave en podcast sammen? Eller sådan, hvorfor er du fucking ikke med på druk? Altså, fordi det gider han jo heller ikke. Er sådan, fuck, det er så røvsyg, eller sådan. Hvor nu kan jeg jo bare sådan, der, tage madasse ud og drikke øl i stedet for, og så kan ja. jeg, Simon få lov til at spille computer, som han synes er fedt, eller sådan, ikke? Så, så altså sådan, jeg, jeg synes stadig, at jeg... Gør meget for at bibeholde alle mine venskaber og sådan være <laughs> ja. Og virkelig sætter pris på det, jeg får fra dem også, ikke? Mm. Så det synes jeg, at jeg sådan prøver at gøre mig for i hvert fald. Hey, jeg, tæ jeg tænkte egentlig lige på noget. Så er jeg en god ven? Om du er en god ven? Ja, for dig. At jeg lige så god en ven for dig, som jeg synes, du er for mig? No. men det... Altså, nu ved jeg jo ikke, hvor god en ven jeg er for dig jo. Men altså ja, altså du er, altså du er en, du er, altså du er, Nå nej, men du er, det er en af mine Jeg er Ja, bliver du sat af en sport nu? Altså du er jo, altså du, du er en af mine tætteste venner, jeg ligesom både betror mig til, og fortæller ting til, og regner med. Mm. Altså, øh, det er det der med, at, at det kan godt være, at jeg har mange sådan, øh, eller jeg har jo egentlig ikke mange, jeg vil kategorisere som mine gode venner, men altså, du er en af dem, jeg regner med, at hvis lortet det brænder på, så er der sådan måske fem mennesker, jeg ringer til. Mm. Altså, og der er du så en af de fem. Ja. Og det er så op til... Det er så Lasses måde at fortælle, at du er hans rigtig gode, bedste veninde og søde, søster på. Nej, men altså... Nå, nå... Du... <laughs> nå, men det er, faktisk noget, jeg ja, ja. det er faktisk noget, jeg har fundet ud af. Jeg er dårlig til at rose, mine venner. Altså, det er noget, jeg har fundet ud af. Jeg er dårlig til at, til at give kærlighedserklæringer til mine venner. Og det er, det er generelt dårligt til men Hvis ja. det der var en gældes så skulle du i hvert fald arbejde lidt mere. Jeg er nystrang, jeg er nysktmand. Hold det op, jeg er en tør. Ja, du er en, kikst. En, en en tør en tør kiks der sad der. Nej, men altså. Ja, altså du er lige ja. så tør som den dansk han du i gang med at drikke lige nu. <laughs> nej, nej, nej, men altså, nej, men ja, du altså du er altså du, ja, du er en af mine tætteste altså sådan, venner. Og der ja. bliver spurt om hun er, en, om Malene er en god ven. Ja. Vil du starte med at sige ja eller nej? Okay. Jeg synes du er en god ven. Tak. <laughs> Nej, men, og du er og, og, og en god ven, fordi du både... Altså, du, du, jeg tror ikke, der har været en situation nu, hvor du har lagt på, eller sådan tænkt, jeg skal videre, eller der er noget andet, der er vigtigere end mig. Jeg føler mig altid vigtig. Altså, og det er, om jeg ringer, skriver, eller spørger, om du har tid til at ses. Øhm, så jeg, er altid, altså, jeg føler mig altid prioriteret. Jeg har aldrig nogensinde følt mig sådan nedprioriteret. Mm. Øh, og det er jo også okay, at jeg skulle andre ting, og det er jo heller ikke der, hvor jeg føler mig nedprioriteret. Men hvis jeg føler, at jeg siger, at der er noget vigtigt, så bliver det deprioriteret. Ligesåvel, at det er vigtigt. At hvis det er vigtigt for mig, så er det også vigtigt for dig. Ja. Øhm, og så er jeg bare... Altså sådan, og, så, og, og, og så tror jeg også, det giver mig en ro i, at, i, at det der med, at, øhm, at selvom at vi ikke øh, hele tiden øh, skriver sammen eller ringer sammen og de her ting, jamen, så er der ikke noget, der ændrer sig. Mm og at jeg godt har ondt i maven over, om det så ændrer sig. Øh, og, det, og, og, og, og det gør også bare sådan, at jeg ikke går og har dårlig samvittighed over, at jeg ikke får ringet til dig, eller skrevet til dig, eller spurgt ind til nogle ting, med at, når man så ved du godt, selvfølgelig er der også en grænse. Øh, men at, at, at der er bare sådan en helt solid bundforståelse i, hvorfor der ikke lige bliver gjort nogle ting i visse perioder, fordi du ved, hvordan det, ligesom, øh, ja, hvordan det hænger sammen, alle mulige ting så ja. Det var en lidt bedre forklaring. Mm -hmm. Ej, det var sødt, tak. Og så kom der lidt flere år. <laughs> så ja. ja. fordi jeg føler da i hvert fald også, at du sagtens netop kunne sige sådan noget eller de der ting. Fordi du taler det tit om Malene til mig, eller jeg kan da netop godt mærke det, du sagde med, at du altid føler dig prioriteret, og det er meget tydeligt mm. at mærke, at, at du ved, at Malene altid vil lytte, og altid er sådan oprigtigt interesseret mm. i, hvordan du har det, og... Altså, sådan at, at det er sådan en havn for dig på en eller anden måde, det synes jeg, der er meget tydeligt at mærke, når du taler om Malene. Ja. Mm. Yeah. Altså, sådan det, det har jeg, jeg har i hvert fald aldrig været i tvivl om, at du er en god ven for Lasse. Nej. Men jeg ved ikke, hvorfor det er svært at sige. <laughs> <laughs> jeg synes, det er svært. Nå, men det er jeg glad for. Så ja, det var slet. <laughs> Skal vi tage nogle spørgsmål? Ja, Melene, Fordi uh, ligesom alle andre gæster, der har været igennem Møllen her hos os, så har øh, vi... har faktisk lavet et lille mix til dig mix. Øhm, Det har både været nogle lyttere, der har skrevet ind, men det er også os selv, der gerne vil have svar på nogle ting. Okay. Øhm, så vi har skrevet et par spørgsmål ned, du skal svare på nu. Ja. Hvis det bliver for grænseafskridende, må du gerne sige nej. <løb> jeg tror ikke, det bliver. Men øh, nu prøver vi. Det første spørgsmål er... <løb> altså, ja, det er jo lidt angstprovokerende, for du ved rigtig, rigtig mange ting om mig. Ja, ja men jeg vil jo heller ikke... Ej. <løb> ja. Nej, ja, Hvad har du dog skrevet ned, mens jeg ikke har kigget? Det er den note, du ikke har set. <laughs> ja, det kan jeg godt se. Nej. Øhm, det første spørgsmål, det er, hvordan var Lasse som lillebror, da han var yngre? Ja, det har vi lidt snakket om, men du var, altså, skide Nej, du var mega cute, da du var lille. Kæft var kæft, altså, du var virkelig, virkelig en, en sød dreng på billeder, og sådan, da du var helt lille. Mm. Virkelig cute. Noget, jeg egentlig har lagt med, eller sådan noget, jeg har tænkt over efterfølgende, det er, at jeg var jo her over for dig, ikke? Mm. Og sådan var nogle gange også lidt ondskabsfuld, dengang jeg kastede en kasket i hovedet på dig, og du så bedede hul din, overle eller din, din underlæb. Ja, og min <laughs> Og kunne jeg ikke spise aftensmad, og vi fik gæster den dag, og mor havde lavet lækker mad. <laughs> det var en bra situation. Men min egenskab, det er jo, at jeg kan få folk til hurtigt godt at kunne lide mig. Ja. Så jeg kan godt være nar øh, over for dig, men stadigvæk være sådan centrum i et rum. Ja. Og det har jeg faktisk tænkt over. Det er noget, jeg stadigvæk godt kan. Ja. Altså sådan godt være en idiot, eller være sådan taglig for nogen, og stadigvæk være sådan selskabets centrum. Men du er ikke så tit taglig for folk. Nej, du? nej. Jo, når du er stiv, er du fucking irriterende. Ja. Men altså... Nej. Det, der kan du godt blive sådan lidt en, en ægte idiot. Ja. Men, men så skal du også være meget fuld. Ja. Men jeg kunne, altså, jeg kunne også godt forestille mig, at du har været sådan meget opmærksomhedskrævende som barn. Ja, det har du også. Altså sådan virkelig. Jamen det er helt klart mig, der har fået al opmærksomhed derhjemme. Ja, men det har også været lige en periode, hvor jeg ikke lige har haft det super fedt. Men altså jo, du var, var virkelig energisk. og sådan, fandt på ting, du ville lave for at, at få opmærksomhed. Altså sådan. Jeg begyndte jo engang at græde, fordi at jeg holdt, jeg holdt øh, der hjemme og havde alle mine veninder i sådan noget 6. og 7. klasse øh, over om aftenen, og vi grillede haven og sådan noget. Og så kom min yngste lillebror ud, som alle bare syntes var så nuttet. Og så kom han ud med sit helt hvid hår og sine store bløde kender og sådan stillede sig op for enden af bordet, og så trækker han bare bukserne ned, og Storm og bare vidste røv. Ej, ej. Okay, den tog lige dreng den der er i den Og så var jeg bare sådan, hvad fuck laver du? Og Oliveren stod bare der, sådan, og min mor kom løbende, og jeg begyndte at græde, af alle mine lille, var sådan ved, hvad hedder det, vinede og så var så sjovt, og, og Oliveren var bare sådan, høh, peace and love, så vi kunne bare slætte ud som en rokshjerne på den der kulisse. Og det er bare var sådan, det er så lillebror gjort. Ja. Det der med, sådan, det er mig, der er centrum, det er min fødselsdag, du sidder derinde og ser Pokémon, mm. og du har fået en skål med popcorn, og der er også kommet noget is ind, og sådan, hvorfor skal du overhovedet komme ud? Og tage mit shine. <går> mm. Det er mindre. men det ja. er ja. Amen, Det er en til en, Lasse, det der, du sidder og snakker om lige nu. Altså fuldstændig. Dengang vi var yngre, der, altså, der Lasse, han havde jo 16 fødselsdage i løbet af et år. Og vi andre vi havde stadig kun fotex. en. <går> ja, men det er, du, og, der, og du har arbejdet fødselsdage. Hold ja, nu kæft, Det er fuld, fuld cirkel. Altså... <går> Det var lidt det samme. Du skulle have en gave. Når alle fik en gave, så skulle du også have en gave. Ja, nej, det er ret nok. Da du havde fødselsdag øh, i november, så fik jeg stadigvæk gaver fra min i august. Ja, Så er vi bare lige en ekstra i, gave. Lidt med til mig. Nå, Lasse, du skal hælder ikke snødes, da jeg så har fødselsdag. Ja. Kig til på melene. Hej med dig. Ja. Ej, det kan du jo godt forstå, ikke? Ja, ja det, er så, det, er rigtigt, det er rigtigt. Det kan du godt forstå, det her, ikke? Må jeg få et stykke kage? Nej, du kan gå på værelsegager. Ja. Nej, ja, de... det er lasseskage. Ja, ja. Ej, uden kiks. Ja. Ja. Prøv gå lidt længere til side, hvis vi har taget et billede. Bare lidt ja. længere. Ja der, ja, der er ikke nogen overraskelse over, at jeg godt kan lige at få opmærksomhed den dag i dag. Øhm, så er der også blevet skrevet, den største løgn, du har sagt på en date. Nej, det er dig, der har stillet det her spørgsmål. Nej. Jo. Apropos lille Lillebror. Ja, lige præcis. Det er meget specifikt i hvert fald, så det ville da komme. Det er ikke mig. Det ville da komme bag på mig, hvis det var en lytter, der vidste, at Malene har lovet på en date. Det er nok øh, det, øh, det, ham, der ej, er blevet lovet overfor. Ja, overfor. Det håber jeg Det kan da også ikke. godt være. Det kan jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jeg tror, at personen, der har skrevet spørgsmålet, starter med la og slutter med sø. Ja, det er jeg helt sikker på. Og oh, den største løgn, jamen jeg ved ikke, jeg har faktisk sagt mange løgne, men det er fordi, jeg føler jeg mig så enormt uinteressant, når det er, at jeg sidder på en date. Altså sådan, jeg kan jeg ikke det der. Hvad laver du? Hvilket altså sådan, bjerg har du bestedet, Marlene? Jeg har bestedet mig om Kenya, faktisk. Det to fem dage. Ej, det er jo Lasses historie. Nej, det er faktisk min i dig. <laughs> men en er udgivet sig for at være mig på en date. <laughs> ja. Nej, din ekskæreste dengang. Nå jeg, det, når jeg, når jeg, jeg, jeg viste en dag et billede, hvor mig Ej, på mig. <laughs> det er en ekskæreste, men jeg var meget tyndere dengang. Og jeg, kunne godt, jeg havde meget lyst afbladet hår, så jeg kunne godt minde om min. <laughs> Det er simpelthen. Nej, det er rigtig. Det er Det er rigtigt. <laughs> Nej, polly hør her. Det er fordi hele samtalen starter med det her, når hvad laver hvad laver det du så, hvad har bragt dig til København og så videre og så videre. Og han begynder at sidde og fortælle alt muligt og bare synes det er så fedt. Og jeg har bare jeg har absolut intet interessant. Jeg kan sådan hive frem i posen og til sidst lytter jeg nærmest ikke. Jeg sidder bare og Fuck fuck fuck fuck fuck. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Og det er den eneste historie, jeg kan komme i tanke om, at det er sgu da mig. Han fandt da ikke ud af, at jeg ikke har arbejdet tre måneder i Afrika i Kenya på et børnehjem. Og så kom, og så smidte du den, og så sagde jeg, jeg det. Jeg har, jeg har været tre måneder Og så finder du ud over, at det er et fake-billede frem af Lasse og hans eks ja, der står de her begge to hat på faktisk helt ind, så man kunne godt være lidt i tvivl. Han fik ikke lov til selv at sidde med telefonen. Det var mere sådan hurtigt ind. jeg ja. er ikke sej? Det var hårdt, og vi måtte ikke gå ud om natten. I teltet, fordi der var, hvad var det, bøfler? Nej, det var ikke Ja, men bøfler, du har men. jo bare gengivet jeg... den historie, hvor jeg ikke var tisse ude i uh, buskæsene yes. fordi der var buffaloes. Lige præcis. Ja, sidder helt stolt over. Det er mig, der Jeg skulle ja. lige sige, den der historie har læst så også glædeligt fortalt, lige siden første dag, jeg mødte ham, og til den dag i dag, en gang om dagen. Om den gang han besteg Mount ja. ja Og jeg var jo øh, i Tanzania engang gang, så sådan, de mennesker, jeg øh, var ude at rejse med, de besteg jo Kilimanjaro. Men Mawkenia er sværere. Og det har vi også tænkt om så mange gange. Fordi den er mere steg. Vil man jau er Nej. et større Nej. bjerg? Yeah. Et mere kendt bjerg? Nej. Og jo... Og, altså sådan, og der er den der lille maunenia tur <laughs> ja. Maunenia Første gang, du skulle tale i radioen på The Voice, så skulle du også tale om den tur. Og så bagefter skulle du fortælle om den tatovering, du ville have lavet, hvor du vil have lavet Magninja i midten, ajaj, ajaj. og så Afrikas dyr rundt om. Ja, det er rigtigt. Ja, det er så rigtigt. Hvor og jeg, jeg har aldrig glemt. skravet mere af grin, fordi jeg virkelig var sådan, er du seriøs? Skal du have lavet en antilope, og en giraf, og en elefant, og en zebra, og sådan alle vi børn i Bullerby havde lidt mere og, og så en lille magnanje inde i midten, og dig på toppen. og jeg var sådan, Det er den grimste tatovering nogen nogensinde har beskrevet for mig. Og, det var, og det var, jeg var, den stor, det er, det, det er jo sådan et backpiece. Det var, ja. stedet, var jeg glædet mig så meget til at fortælle jer det, for jeg tænkte sådan lidt, at det er noget, I godt kan lide over Det er sådan tattoos. Det ja. var fedt. Ej, det har jeg glemt, det der. Det er fandme Det er så, prøv lige at gøre går det så går der to dage. Jeg vil sgu have de nordiske guder, Das hat passiert. Stopp. Stopp. Stopp. Du skal ikke have lavet noget, nej, okay. Nej, det er rigtigt, så kommer du der. De der nord altså, hvad er dit forhold til nordiske guder? Nævner du så Hercules? Ja, no, ja. Ja, det er jo fuldstændig ikke så. Han er jo en græsgud, for helvede. Altså, hvad er dit forhold til nordiske guder? Jeg kan rigtig godt lide Hercules. Ja, du har ikke forhold til nordiske guder, kan jeg godt se. Og oh. så ender du så med den der astronaut, der ligner et stort kondom i stedet for. Ja, det er ja og den første, som er en ballonmand. Ja, ja det er noget pis. Ja, øh. noget pis. Og, og så en alien, man. alien, der ryger joints. Ja, det er jeg Godt, hvad du skal have gået med dine nordiske guder, <laughs> eller en <zebra>. sefer. <laughs> skal vi tage et sidste spørgsmål, Lasse? Øh, ja. Jeg er ikke... Det er der er to. Nå, Enten, hvornår, to. Jeg, hvornår jeg har været den største idiot, eller den med storebror. Så tager den med idiot. Eller tag begge to, så kan vi se, hvad der er bedst. Hvornår har Lasse været den største idiot? Oh. Hvornår du har været den største idiot? Jeg har nok været dengang med kasketten, så. Ja, da du lige var ved at... Ja. Jamen ikke ja. kunne for aftensmiddel. Du har også en bibber i knæet, kan jeg huske. Det var sådan en helt tandsæt i min knæskal. Ej, ja, der er et aggressivt barn. Det var når jeg fik for lidt opmærksomhed og tog shine. hvor hvornår har du været den største idiot? Det kan også bare være, at nogen aldrig har været en idiot. Jeg kan ikke... Jo, jeg synes tit, du er en idiot, men... du ja, det skal ved, sådan... Være sådan en ægte idiot. Ikke... Det skal virkelig være sådan, du var skuffet. Disappointed. Det, her, det tror jeg, jeg ikke, så havde jeg kunne grave det frem, tror jeg. Sådan. Aldrig nogensinde. Altså, jeg synes jo, at min, min første bror var den største idiot den dag, han blev født. <laughs> <laughs> Fordi jeg havde været barn i sådan, næsten seks år, og jeg bare var sådan fuck af. <laughs> <Hey. laughs> altså, vi skal have apropos at bide i knæet, så um, bed jeg jo altså, Lukas, når han sådan, lå rundt omkring. Og min mor hun har blandt andet <laughs> en historie, fra, hvor hun har været ved at skifte ham og han har ligget på puslebordet, og jeg er sådan lige kommet hen og kigget op over puslebordet og kigget ind på ham, og hun har stået hen ved skrættespanden med noget med en blæs, og bare taget hele hans fod jo. nej ind i munden, og så jeg bare, bit den der fod, så hårdt jeg overhovedet kunne, så min lille mor bare skriger op, og der nærmest bare sidder et par fortænder sådan fast i to ham bagefter, og så er jeg bare gået igen, og så min mor har bare været sådan, hvad? Handen foregår der. Det er bare sådan noget, fordi jeg bare var sådan, fuck ud af mit liv. Du er så fucking irriterende. Du <giller> jeg får allermærksomheden nu. Ja. Helt barbarisk. Blod ud af munden. <giller> men ben ud af munden. Ja. Ja. Det er godt være hårdt at blive store søster, når der er gået så mange år, hvor man har været ene barn. Jamen nej, jeg tror... Jeg, er er ikke... nej, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige jeg kan genkalde det der. Jeg vil da ønske, at jeg lige kunne... Det er nok meget godt. Det er nok også bare mig, der er lidt sindssygt nogle gange. Nej, det er fandme sjovt. Så tager den anden, altså. Okay, hvordan tror du, det havde været, hvis Lasse var storebror, og du var lille søster? Ehm. Øh... Jeg ved faktisk ikke, om det havde været så meget anderledes. Jo, oh, det ved jeg sgu ikke, fordi jeg synes stadigvæk også, at øh, du en gang imellem er sådan lidt beskyttende. Som jeg nu kan være. Ja, som du nu Min... kan være med dine store år. At de er blevet meget små. Det er min mave, der er blevet stor nu. Min store kæbe Jeg for med mave. Stor mave. Stor mave. Skridt, jeg, spiser Skridt, jeg spiser dig. Skrid, jeg spiser dig. Synes du ikke, jeg ser sulten ud? Ja, ja, ja, ja. Skal du have noget liggende, ja. mm. Tror du, Lasse ville være en god storbror. Ja, ja, når han valgte det tror jeg ikke, jeg vil være. Jeg tror ikke, vi vil være så tætte venner, hvis jeg er storbror. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg også, altså sådan virkelig en lillebror. Altså du meget, hvis man mødte dig, hvis jeg dig, jeg vil ikke være i tvivl om efter et par timer, at du var nogens bror. Nej. Nej, Nej, for jeg tror nemlig stadigvæk også, at du vil tage shinet. Som storbror? Ja, altså. Det er opmærksomhedsskrevende storbror. Storbror, ja. Men stadigvæk beskyttende. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, for jeg tror ikke, vi ville være venner, sådan, som vi er nu, for eksempel, hvis jeg var storeborger. Jeg tror ikke, jeg ville over kunne overskue det. Jeg, jeg ville ikke nej. give dig en chance, ligesom du gav mig en chance. Nej. Nå, men, altså, eller, eller for sådan, lukke mig ind. Eller ja, altså, det, jeg vil ikke lukke dig ind. Nej, nej, det er okay. Dem, Super. Nå, men, <laughs> nej, det kan du godt glemme. det er været for travlt. Vi ja. ja. vil jeg bare spille fed ude i byen. <laughs> nå, jamen, øh, nok, Malene. Ja, okay, så, okay, hvad er så mit værste træk? Ej, det er også, at du får altid at handle om dig, i hvert fald. Ja. Ja. Der er virkelig mange, synes jeg. Ej, det vil jeg faktisk virkelig, vildt gerne høre. Nej, jeg er også lidt bange for at sige nogle af dem. Nej, du må jeg gerne, gerne sige ikke det det. Der, Hvis folk siger noget, og man ikke selv har tænkt på det, så bliver det sådan, jo... Nej, det er værste, Hvorfor der kan ske, er, at jeg, jeg tænker altså, på andet. Det, det, værste. det værste, der kan ske, at jeg stopper med at lukke dig ind. Ja. Ej, du må Ej, altså... godt sige nogen. Det må du gerne. Det er jo faktisk også... Er det ikke et spørgsmål, du selv har fundet på? Jo. Altså, du smasker. Og du slupper. Du kan ikke drikke noget, om det er fucking koldt eller varmt. Du slupper altid, og jeg kan slet ikke overskue det. Altså, okay, hver gang vi drikker et eller andet sammen, så siger jeg, for helvede, kan du ikke bare drikke ordentligt? Der vil jeg faktisk sige, lige med at drikke, der synes jeg, at jeg er så meget efter dig, vel? Det er, fordi jeg bøvser os. Øh, ja, der det er, lige så snart du, du har drukket rigtigt. noget, så går du og bøvser. Ja, det der. Ja, det der. Det der. Det der. Det der. Det der. Er den Hold gammel, der, så det er så voldsomt. Og så din mave. Ja. Nå, men jeg vil bare lige stille spørgsmål nu. Hvad og skal du gøre? Hver gang skal holde du kommer ind i et rum, så smider du alt tøjet. Det synes det var jeg også bare nogle også gange svankt. kan være lidt mærkeligt. Det ja. du har du også gjort meget herhjemme. Så går du ja, ja. rundt i underbukser herhjemme. Og de Jamen, længste optrukket sokker, jeg <laughs> nogensinde har set i mit liv. Det har været til for Simon, det har han også. Ja. ja. It's my thing. <laughs> altså smider du ting over det hele? Ja. Ja. Okay. Det var ikke så slemt. Er der andre? Øhm, du er heller ikke så god til tider. Nej. Men det kan også være det øh, mest mig. Det ved jeg så ikke, om det også er sådan... Det, ligger, det er jeg heller ikke selv så god til. Så det ligger, jeg lægger ikke mærke til men du er det. Nej, præcis. Fint. Du lægger dem ikke lægge mærke til det. Nej. Det er det. Man kan ikke sagtens komme på uden at man har lagt mærke til det, fordi... Hun er ikke selv klar. Jamen, jeg kommer altid i kvarteret før. Det, og det er faktisk... Øh, det er ja, også en dårlig... Tekning. Det er et dårligt træk. Nu når vi ved et dårligt ja, træk. Er der nogen, der det... siger, at det er mere uhøfligt at komme for tidligt end for sent? men nu handler det om Lasse. Ja. <laughs> okay. Det er rigtigt. Er der flere øh, træk, trækmeldinger du vil nævne? <coughs> mm. Eller så øh, så har vi et dilemma. Så har vi et dilemma vi skal slutte af på. Ja. Og øh, der, det er ikke mig der har stillet det her. Det er Lagitta. Det er en lytter der skriver tips til voksenlivet. Nej, det er den totalt forkert at spørge. Det vidste jeg godt. Men det var også derfor jeg valgte. Det, <laughs> det kommer tips ind i dag. Til voksenlivet. Det er jeg kommet ind i dag. Ja. Det er faktisk rigtigt. Altså, jeg er i gang med en uddannelse og bliver 32 næste gang, så jeg ved ikke engang selv, om jeg er ægte voksen endnu. Jeg synes, du har rigtig meget øh, livserfaring. Så vil du ikke bare give nogle tips til, hvad man måske ikke skulle gøre? Eller hvad man skulle gøre? <laughs> okay, hvornår skal ej, ej. jeg begynde fra? Ej, ej, ej, ej. ej men så... Men, men... Jeg synes, det er et vildt godt tip, egentlig, at du bare fortæller netop, at du er i gang med en uddannelse og altså er i starten af 30'erne og altså, sådan der bare har gjort tingene på din egen måde. Det er et vildt godt tip. At man, yeah. skal, at man ikke skal sådan, Nu kan det selvfølgelig godt være, at du så samtidig er stresset over den situation, men at det bør man egentlig ikke engang være. Nej. Nej, og sådan, det er rigtigt, hvad du siger, og jeg prøver virkelig også at tænke meget over det der med, at jeg skal sådan, jeg skal i at være her lige nu. At det er okay, at jeg ikke er kommet videre, som der er mange forventer af en. Øhm, men virkelig øve sig i at hvile i, at det er okay der, hvor man er lige nu. Øhm, og at, det skal nok komme til en, hvis det er, at det, det skal være det. Øhm, men sådan en decideret tip, det ved jeg simpelthen ikke. Tips. Tips. Lave en opsparing. Ja, det vil jeg i hvert fald ønske, at jeg selv havde gjort. <laughs> Nå, men det føler jeg ikke lige et godt tip. Det, Jamen, det Så, så, så jo, I bare ja, ja. 100 kroner, så til side i måneden. Ja, 100. ja helt sikkert. Ja. For ja. at sætte nogle penge til siden, det er noget, jeg vil ønske, jeg har gjort før i mit liv. Ja. Det er det bedste. Det er for eksempel, da jeg til København, jydeopsparing. Det gav mig bare en grobund. Altså sådan hele tiden bare ja, spørger pænger. Ja, at lave en opsparing med op. at være at bruge den på druk, ligesom Lasse. <laughs> eller Malene. <laughs> ja, jeg har brugt min ja. børneopsparing så... på et eller andet år. Jeg havde jo kun 500 kroner stående på min, på min børneopsparing, som min alkoholiske far havde så den, inden han døde. Så. <laughs> tak til ham. Det er også lidt men... tagligt at sidde og af, men... nej, nej, det er fint. Der er ikke nogen af min familie, der har fået en børneopsparing. Altså, kun mig for de 500 kroner. <laughs> Så sådan, ej, det har jeg aldrig hørt før, <laughs> Altså, i fuldtidig mundlam. Jamen det er fordi man ved Nå, ikke rigtig men... om man griner, fordi det er jo, jo. jo også en altså, komisk historie. Nå, jeg, Nå, lad, jeg altså, købte noget da. for de 500 kroner. Jeg husker hendt, om så kigger jeg på Marco Polo og har bestilt en græsbøf med bananer. Men ja, jeg ved ikke hvad der skete med resten af pengene. <laughs> men, men det er vildt det der med at vi har sku... helt søst ikke. Jeg har taget for givet at vi har fået en børns Det har jeg søst. Altså det er først efter jeg er blevet jeg har jeg og hørte sådan en, det, det har du ikke? Jeg havde jeg havde år. <laughs> når nå, jeg ja, men bare det der med, at vi har haft en børneopsparing. Ja, ja. Altså. Jeg synes også, det er vigtigt at få lavet et budget. Ja. Altså, så man har et budget og sit dankort, som med sine fornøjelser, og så en opsparing. Ja. ja. Og hvis man synes, det du lige sagde, det lyder for uoverskueligt, hvilket jeg for eksempel gør, så i hvert fald laver en opsparing. Op ja, ja. ja. Opret en konto inden på din bank, hvor du kan sætte 100 kroner til side hver måned. Og også fordi, mere. Ja. jeg ved godt, folk siger, at penge er ikke lykke, men hvis du har penge, så har du mulighed for at lave ting, og det er både, hvis du vil have nye venner, dem venner, du har, du starter på studie, alle mulige ting. Penge er bare så godt at have. Ja, og så, så kan det godt være, at penge ikke er lykke, men det er i hvert fald en beky bekymring mindre. Præcis. Mm -hmm. Ja. Ikke? Jo. jo. Så det må være mit råd. Hvad er dit råd, Las? Det var mig, der sagde det med opsparingen. Amalene, hun har sagt hver dag i livet, hvor du er, uden at følge dig. hvor jeg bare har en køleskabs ja, ja, Jeg er ikke voksen nu. Ja, det skal jo køleskabs Jeg er ikke tale. voksen nu. Du er 25 kan... år gammel. Din frontalabber er nu hermed officielt vokset sammen, og du ses i øh, både biologisk og øh, psykologisk forstand som voksen mand. Det er også lidt patetisk at sige, at man ikke er voksen, når man er 25 år gammel. Ja. Mit råd vil være, at øh, hvis du er utilfreds med ting i dit liv, så gør noget ved dem. Og så laver dem om. Ja, mm. og det bliver man aldrig nogensinde for gammel til. Om det er at droppe ud af en uddannelse, sige dit arbejde op, gå fra din kæreste, tage ud og rejse. Bare fordi du er 25, 35, 45, så bliver du ikke nødt til at blive dit forhold resten af dit, dit liv, eller have de samme venner, eller gå på den samme uddannelse, eller have det samme arbejde. Det var en køleskabsmagnet mere. Ja. Det var det faktisk. Ja, men men det var en, god. Jeg er jo en kliché, Ja. Altså. Vi er jo godt lide klicere, men ja. jeg kan jeg godt i hvert fald. Ja. Så der var tre gode råd. Tag den til dig. Tak fordi du med, med, med Malene. Ja, tak for det, Malene. tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Det var rigtig hyggeligt. Det var det. Lyt til alle episoder af Friends og Friends, der hvor du henter din podcast.